І так, орден німецьких лицарів, який на півночі Європи над Балтійським морем осівся і навертав тамошніх поган огнем і мечем, перемінився у світську прусську державу. Це ще і на лютеранську віру перейшов у 1525 році. На Заході не було вже потреби таких з товаришень. Натомість повстала в тім часі потреба на Сході Європи, куди мусульманський світ не задля своєї віри пхався усею силою, лише щоб християнські землі підбити, а бодай пограбувати, а християнських бранців за добрі гроші продати як невільників. Найбільше була наражена на ті напади Україна, і тут силою факту витворилася потреба таких лицарів-оборонців Христа. Цю роль перебрали на себе запорожці. Хоч історія не згадує про те, щоб запорожці мали якісь зв'язки з тими орденами Заходу і щоб свій устрій взорували на їхніх установах, то однак силою факту і таких самих потреб і завдань устрій Запорожжя був подібний у запорожців. Поперед усього така сама ціль – боротьба з невірними в обороні віри Христової і християнства перед ворогами Христа – була лише та різниця між одними і другими, що до хрестоносних лицарів приймали лише шляхту лицарів, а запорожці приймали до себе кожного, хто визнавав православну віру. Хто приходив на Запороже, то ставило йому лише одне питання – «Віруєш у Христа?» – «Вірую». – «Перехрестись». Про що інше, хто він, звідкиля приходить, як називається, що спричинило, що він йде на Запороже, ніхто не питався – тому то між Запорожцями можна було стрінути не лише українців, волохів, сербів, болгарів, поляків, москалів, данців, але також татар та турків. Розуміється, що хто не був іще хрещений, мусив дати себе охрестити в православній вірі. І з того бачимо, що запорозьке товариство – було різноманітне, а однак воно було суто українське повсякчас, аж до зруйнування Запорожської Січі царицею Катериною II в 1775 році. Хто ж ішов на Запорожжя? До того були різні причини. Хто хотів зажити вольним життям? Хто шукав пригоди і хотів добути слави? Кому важко було жити під панським ярмом? Хто прогрішився у чому і хотів втекти від кари та сховатися перед переслідуванням за ним і так іншим. На Запорожжя приходили пани, шляхтичі, селяни, панські підданці, пурсаки, ремісники, міщани. Устрій Запорожського товариства Устрій Запорожжя вироблявся по волі, з часом, а той, про який тут говориться – Устійнився вже наприкінці існування Запорожжя перед зруйнуванням Запорожської Січі. На Запорожжі не було ніколи писаного права, обов'язувало право Звичаєве, яке ввійшло в кров і кість кожного Запорожця. Його доповнювала в потреби Велика Запорожська Рада новими вирішеннями, а ще і думка старих січових дідів – це були старі досвідні запорожці, які довгі роки на Запорожжі прожили і пізнали наскрізь душу і потреби козацтва. Вони були з запорожців у великій пашані, хоч задля старості і немочі не могли виконувати обов'язків. Їх ради запорожці слухали. Таким побитом витворилося звичайне право, котрого усі мусили слухатися під гострими карами за його нарушення». Інший був устрій Запорожця на Січі самій, себто в столиці Козацької Запорожської Республіки, а зовсім інший на запорожських землях поза Січчю. На Січі жили самі безженні козаки. Вводити сюди жіноцтво було строго заборонено. За такий проступок карали безоглядно смертю. Кожний запорожець на Січі спався товаришем за виямком тих, котрі щойно вчилися воєнного ремесла, септо новиків. Всі були рівні щодо прав і обов'язків. Запорожець мусив робити те, до чого його призначила запорозька старшина. Запорозька Січ була поділена на курені. Корінь мав двояке значення. Корінь будівля – то одне, а корінь, як адміністративна частина Січі, то друге. Корінь будівля – то була велика, на яких 600 людей, по-нашому сказати – Шопа – збудована з грубого дерева або вигороджена з плота, котрі стіни були вимащені зверху і всередині глиною. Світло заходило сюди віконцями, де замість скла була протягнена болонка, виправленої на сирівець шкіри. Попід стінами стояли лежанки для козаків-товаришів того кореня, постелені соломою або сіном і вкриті овечими кожухами. Посередині йшли столи, і лави. Тут засідали товариші до їди або й до балачки і забави. На чільному місці висіла на стіні ікона, не раз в багатих золочених храмах. Під неї горіла лампадка, на тім місці засідала корінна старшина. Над тим усім була стеля, теж вимащена глиною. Від неї звисав на ланцюгу великий котел, в якому варили страву. Часом була кухня окрема, але кабиця себто огнище». Було все на середині куреня, коли не для варіння, то для тепла. Курінь, як частина січового товариства, вибирав свою старшину і вів свій власний список товаришів. Він часом не міг поміститися в одній будинку, бо бувало в курені не раз більш тисячі товаришів. Лиш той був товаришем куреня, кого сюди прийняли, а до того були приписані звичаєві церемонії котрих стисло придержували запорожці, бо так казав звичай. Отож, хто приходив на Січ, являвся спершу перед Кошовим отаманом. Як тут перейшов церемонію прийняття з визнанням православної віри, про що вже була мова, Кошовий відсилав його до одного з січових коренів. Звичайно, приводив його перед старшину корінну один з товаришів того ж куреня. Вони хрестились і кланялись до ікони і поздоровляли корінного отамана – «Ваші голови, панове отамане, Старої були люди добрі, – каже отаман, – а чого вам тут треба?» «Та, – каже козак, – батько Кошовий, присилай сюди оцього чоловіка, щоб його у курінь прийняли. У моєму курені я сам Кошовий, і ніхто не має права мені приказувати. Йдіть собі геть! Ей, батько, не седьтеся та прийміть, де ж бідному козакові діватися, коли не приймете? Як же його прийняти, як його не знаю» то він може все, яке ледаще, не прийму. Та я вас прохаю, таки прийміть. Він викупиться і буде добрим товаришем. Ну, то я ще пораджуся з кухарем, прийняти чи ні. Відтак звертається корінний атаман до кухаря. Як гадаєш товаришу, прийняти чи ні? Чи стане нам харчів і для нього? Чому би ні, каже кухар, у мене харчів доволі можна прийняти, але хай викупиться. А це... Купляння до кореня було лише звичаєвою формою. Не було такси, скільки треба заплатити. Платив хто скільки міг, а коли часом приходив який бідолаха, то той товариш, що його привів, давав за нього незначний гріш кухареві.